Небо блакитне, зелена земля, Гроші й яблуні білі, Квітоньки милі, зірвіться з гілля, Вітряно, квітоньки милі. Вітер на північ летить крізь садок, Північ, що вкриту снігами, Квітоньки білі, зірвіться з гілок, журиться мило за вами. Ой, полетіть, до вікна припадіть, мов голубки білокрилі. Візьме на груди вас мило загріть. Вітряно, квітенькі милі. 1907 дев'ятсот сьомий